Négy. Úgy döntöttem, addig nem izgulok, amíg nem tudok semmi biztosat. Elég sok magyarázat létezik a papírfecnire, és meg lehet, hogy teljesen ártalmatlan. Vigyázok, hogy mikor mit teszek. Senki nem láthatott bemenni a fiúk lakására, és ezen kívül semmilyen kapcsolatom nincs a munkahelyemmel. A háttérsztorim tökéletes, nincs benne kiskapu vagy rés, amin átláthatnának. Arról ne beszélve, hogy most ajánlották fel nekem az állást. Tehát, ha gyanakodnának rám, nem engednének be maguk közé. Úgy lépek be a kocsmába, mintha semmi sem történt volna. Az első napomon igazán oda akarom tenni magam, hogy még véletlenül se váljanak meg tőlem. Persze nem buzgó módon, hogy ne legyek nekik túl sok. Amikor megérkezem, Tomi és néhány másik srác már a kocsmában van. Tomi elmosolyodik, amikor észrevesz, és hozzám lép. Szia, hogy vagy, minden rendben? kérdezi. Szívélyesen köszönt, talán túlságosan is. De ő eddig is kedves volt hozzám, úgyhogy viszonzom a mosolyt. Minden szuper, köszi. Készen állok az első napomra. Gyere, segítek elindulni. Int, hogy kövessem a pult mögé. A többi tag is biccentéssel köszönt, amíg beérek a helyemre. Az egyiküket felismerem, eddig ő állt a pultban. Tomi előkészít két korsót. Billy sok habbal szereti. Ron viszont nélküle. Dudley csak üvegeset iszik. Ezeket gondolom fejből kell majd tudnom. Vág az eszed, néz végig rajtam, Tomi. Nem lesz veled gond. Reméltem is, hogy nem haladja meg majd a képességeimet, hogy kiszolgáljak néhány férfit sörrel és itallal. Segítek Tominak csapolni, majd bemutat minket egymásnak. Billit már ismered, kezdi. Ron, Dudley, ő az új, pultosunk, Mia. Tomirán pillant. Amíg kiteszem eléjük a söröket, rájuk mosolygok. Nem akarom én kezdeményezni a beszélgetést. Még fel kell mérnem, hogy kivel milyen messzire mehetek el, és kinek mit mondhatok. Amíg nem ismerem őket jobban, addig tartom a kellő távolságot. Ron kedvesen viszonozza a mosolyomat, de Dudley csak a sörét veszi el előlem, és inkább leül az egyik asztalhoz. Vele bizonyára nem fogok hosszasan elcsevegni. És mondd, a hogyan kerültél hozzánk? Ron felméri a terepet. Ő idősebb, mint Tomi és én, és talán feljebb is áll a ranglétrán. Még nem tudom, mit jelentenek a különböző kifejezések a felvarróikon, de amíg a többieknél simán csak annyi áll, hogy tag, addig az ő melkasán a tanácsadó szó szerepel. Vele jóban kell lennem. Ha véletlen műve volt az egész, vonom meg a vállam. Nagyon szarnapon volt, és részegen valahogy bekeveredtem. Itt találkoztam, Tomi valaki felajánlotta, hogy itt új életet kezdhetek. Ron alaposan végig miközben beszélek. Már-már zavarúan sokáig kémleli az arcomat, amitől végigfut a hátamon a hideg. Végül hátra simítja őszes fekete haját, és belekortyol a sörébe. Tomi jó gyerek, bólogat utána. A helyén van a szíve. És ha ő úgy gondolja, hogy jó helyed lesz itt, akkor az biztosan így van. Olyan mélyen néz a szemembe, hogy már majdnem kiesem a szerepemből. A tekintetemből akar olvasni. Gyanakszik rám, de ha jól játszom, akkor nem eshet bajom. Mindössze annyit kell tennem, hogy nyugodtan és megfontoltan végzem tovább a dolgomat. Felgapom a fejem, amikor kinyílik az egyik hátsó ajtó. Nem a raktáré, hanem az, amelyiken Tomi is közeledett tegnap. Azt végül nem mondta el, hogy az hová vezet. Az ajtón egy szőkenő lép ki, piros mini ruhában, és annyi is az arcán, amennyit egy éjszakai szórakozóhelyen észre sem venni, de nappal kimondottan olyan, mintha maszkot viselne. Amikor viháncolva hátrafordul, meglátom, hogy egy férfi követi. Logan az, az alelnök, akibe egyszer már belefutottam, és akiről képet is láttam az aktában. Ő a banda egyik legfontosabb tagja, és valószínűleg ő ismeri a legtöbb titkot. Ő az igazi célpontunk. A nő viszont kicsit sem hasonlít arra, aki a feleségeként szerepelt a fotókon. Ehhez képest bensőséges a viszonyuk, mert a lány egy hosszú csókkal köszön el, mielőtt kisétálna a kocsmából. Igyekszem nem megbénulni. Ilyenkor olyan nehéz megállni, hogy ne kapjam elő a mobilomat néhány fotót készíteni. Hé, új lány! Logan felé fordulok, aki a pulthoz közelít. Fogalmam sincs, mit akarhat, hiszen eddig csak egyszer találkoztunk, és akkor sem mutatott túl sok érdeklődést irántam. Megáll előttem. Túl sok a kíváncsi és gyanakvó tekintet mára. Tommy megmutatott mindent? kérdezi. Egy kicsit megnyugszom. Igen, kösz. Azt hiszem minden rendben lesz. Az jó, mert most el kell lopnom a srácot, dolgunk van. Sierra Madre? kérdez vissza, Tomi. Igen, és sietnünk kell, most hívtak, hogy gáz van. Picsába. Tomi feszülté válik, de Logan hingat marad. Meg kell jegyeznem minden időpontot és találkozót, de közben úgy teszek, mintha nem is figyelnék. Nyugi kölyök, te mindent jól csináltál. Azok a sekfejek nem értik, hogy működik a rendszer. mi a sietek vissza, szabadkozik nekem Tomi. Ugyan, meg kell tanulnom egyedül is boldogulni, nem igaz? Te csak menj, intézd a dolgodat. Tommy megveregeti a vállamat, és elsétál mellettem. Logan még rajtam tartja a szemét egy ideig, majd ő is követi. Meg kell szoknom, hogy mindenki bámul rám, hiszen még új vagyok, és bizalmatlanok velem szemben. Túl sok forogna kockán azzal, ha akár csak egy civil is meghallana ezt-azt a beszélgetések alatt. Nem siethetem el, lassan és óvatosan kell a bizalmukba férkőznem, de még mindig nem jöttem rá, hogyan tehetném. Elvégre én csak egy pultos lány vagyok a kocsmában. Figyelem, ahogy Logan az ajtó felé sétál, de mielőtt kilépne rajta, meglátom, hogy valami fémesen csillan a derekánál. Hátul nem hordhat övcsatot. Ezért ez csak egyet jelenthet. Fegyvert tart magánál. Talán mindenkinél van, csak eddig nem vettem észre. Meztelennek érzem magam, kiszolgáltatottnak. Elég egy óvatlan mozdulat, és nekem annyi. Amikor visszafordulok a pult felé, elkapom ront tekintetét. Folyamatosan engem bámul, még akkor is, amikor belekortyol a sörébe. Sok férfi megnéz méreget, de annak pontosan tudom az okát. Az ő szemében viszont szikrányi vágyat sem vélek felfedezni. Ő a lelkembe akar látni, az elmémbe. Tudni akarja, ki vagyok, és hogy kerültem ide. Nem Billy a legveszélyesebb számomra ebben a teremben, aki legalább 190 cent és 200 kiló, hanem Ron, aki talán csak néhány centivel magasabb nálam. Az ő fegyvere az esze. Túl sokat gondolkodik, ami nekem nem válik hasznomra. A délután folyamán egyre többen térnek be egy-egy italra. Estére már egész sokan iszogatnak az asztaloknál, és feltűnik néhány lány is, akik biztosan nem hivatalosak, inkább hivatásosak. De egy rossz pillantást sem rájuk. Boldogan kiszolgálok mindenkit. Néhány szót váltok az új arcokkal is, akik kedvesen fogadnak. Fogalmam sincs, hogy azért van-e ez, mert nő vagyok, vagy mert én osztom az italokat. Minden esetre pozitívan állnak hozzám, amitől kicsit könnyebb lesz a munka, és a hangulatom is. De közben fülelek, hát ha elkapok egy-egy információt, ami hasznos lehet számomra. Erősen kétlem, hogy a lányok előtt üzletről beszélnének, bár a férfiak szeretnek kérkedni azzal, milyen kemények. Hát ha valaki többet iszik a kelleténél, és kicsit eljár a szája. Talán még rá is segíthetek erre. Egy tálcára felteszek annyi feles poharat, amennyit csak elbírok, és mindet megtöltöm vodkával. Körbesétálok az asztaloknál, és mindenkinek osztok belőle. Már így is elég forró a hangulat, de megörülnek az ingyen piának. A sók bőrmellényes férfiból előbújik a vadállat. Igaz csak a biliárdasztal és a darts körül, de én már annak is örülök, ha a nagy versengés közben sikerül kiugrasztanom a nyulat a bokorból. Billy és egy fiatalabb tag, akinek még nem jegyezte meg a nevét, a pulthoz állnak, és kérnek egy-egy sört. A srác mellett egy vörös hajú lány áll, akit már úgy kell tartani, nehogy összeessen. A tekintetén látom, hogy nem csak alkoholt fogyasztott. Megszólal bennem a véscsengő, mert segíteni akarok rajta, de amikor meghallom, hogy miről beszél a két férfi, úgy döntök, a segítség várhat még néhány percet. Az a rohadék Rodrigo még mindig lóg nekem egy kilóval, panaszolja a fiatalabb tag. Az egy kiló több dolgot is jelenthet, ezért még jobban figyelek. Akár kábítószerről, akár pénzről van szó, komoly dolgok futnak a háttérben. Hé, Bó, ne stresszelj most ezen, majd megoldjuk, nyugtatja Billy. Nem fogok megnyugodni, amíg ki nem fizeti. Logan szétrugja a seggem, ha nem adom neki oda a pénzt. Úgy teszek, mintha mosogatnék, de még jobban hallgatózom. Most már tudom, hogy a kilóit nem az ezret, hanem a tömeget jelenti de amíg nem mondja ki, mire gondol, addig nem lehetek biztos benne. Nem ez a legmegfelelőbb hely és idő ennek a tisztázására. Billy ki akarja vezetni bót, de ő lerázza magáról a kezét. Hát nem érted, Billy, nekem végem, ha azt hiszi, hogy meglopom. Ez már elég erős utalás. Össze is ugrik a gyomrom a szavaitól, és oldalra pillantok, hát ha látok valami konkrétumot. Billy mindenáron szeretné, ha nem itt vitatnák ezt meg, de a srác hajthatatlan, egyre hangosabban beszél. Logan, kicsinál, ha nem adom meg a cuccárát, Nekem annyi. Tudtam, hogy nem szabad belemennem abba az üzletbe, de olyan jól hangzott. Az egész kilóért adott volna 150 ezret, ami hússzal több, mint a szokásos. Teljesen világos. Egy kiló kábítószerért kapott volna 150 ezer dollárt. Ha jól tudom, akkor csak kokainról lehet szó, mert az mozog hasonló áron az utcán. Bó, állj le! Billy határozottan megragadja a karját. Nem állok! De leállsz! Egy újabb hang üti meg a fülem. Logan áll a pult végében, sötét tekintetét bóra szegezi, aki úgy néz ki, mintha menten összeesne a félelemtől. Az én gyomrom is egyre kisebbre zsugorodik. Fogalmam sincs, minek leszek a szemtanúja, de azt még én is érzem, hogy ennek nem lesz jó vége. Feszülten követem az eseményeket, amíg a két férfi farkas szemet néz egymással. A teremben csend honol, mindenki rájuk figyel. Billy, Ronnie, kísérjétek hazabót, bót, szól meg ismét Logan. Mára már eleget ívott, és felteszem, a hölgyek sem élvezik ezt a fajta társaságot. Észrevette, hogy én is őket nézem. Direkt kerülöm a tekintetét, és igyekszem úgy tenni, mintha mással lennék elfoglalva, de azért lopva rájuk tekintek. Billy és Ron megragadják a remegő bót és elvezetik a hátsó ajtó felé. Elkapom Logan pillantását Ron irányába. Aprót Biccent felé, szinte észrevétlenül, mire Ron is bólogat, majd folytatják az útjukat. Amint kiértek, Logan elkiáltja magát. Folytassátok! És mintha mi sem történt volna, újraindítják a zenét, visszafordulnak a lányok és a poharak felé, és tovább élvezik az estét. Az eddig bóra támaszkodó lány most a pultba kapaszkodik. A tekintete üveges, mintha azt sem tudná, hogy hol van. Azt hiszem, most jött el az ideje, hogy véget vessünk ennek. Mellé lépek, belekarolok és kivezetem az utcára. Könnyű dolgom van, mert alig lehet több negyven kilónál. Már a friss levegőtől is kicsit magához tér. Tudod a címedet? kérdezem tőle. Végig simít a homlokán, de a szemét alig tudja kinyitni. Igen. Bólogat lassan. Leintek egy taxit, és óvatosan beültetem a hátsó ülésre, miközben bemondja a sofőrnek a címét. A pasi normálisnak tűnik, ezért bízom benne, hogy valóban hazaviszi. Várja meg, kérem, amíg bemegy a kapun. Szólok előre, majd átnyújtok neki annyi pénzt, ami biztosan fedezi az úti költséget. Egy intéssel jelzi, hogy tudja, mit szeretnék, és a következő pillanatban már el is hajtanak. Szegény lány, fogalmam sincs, milyen élete lehet. De senki sem érdemli azt, hogy így kelljen pénzhez jutnia. Mia! A nevemet hallom a bejárat felől. Biztosra veszem, hogy valaki a pultból hiányol, de amikor meglátom Logan tekintetét, megdermedek. Az ajtóban áll, egyenesen engem néz. Moczani sem merek. Tudja, hogy végighallgattam a srácokat odabent, és azt is, hogy pontosan értettem, miről folyik a beszélgetés. Bejönnél egy kicsit a szobámba? Most már egészen biztos vagyok abban, hogy az elhangzottakról lesz szó. Azt nem nézem ki belőle, hogy bántanad, de talán elküld, vagy megpróbál lefizetni, hogy megvásárolja a hallgatásomat. Bármi is történjen, résen kell lennem, mert ebből a helyzetből nem jöhetek ki rosszul. Persze, bólintok nyugodtan, és elindulok felé. Igyekszem úgy tenni, mintha minden rendben lenne, és nem érteném, miért akar velem négyszem közt beszélni. A szemem sarkából látom, hogy egy autó áll meg az épület mellett. Mivel sötét van, ezért nehéz kivenni, kik azok, de két férfi egy harmadikat tuszkol a kocsiba. Ha tippel nem kellene, Billy és Ron fekteti be a hátsó ülésre a szinte öntudatlan bót, aki sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy a kocsmát elhagyta. A melkasom elnehezül, mert szörnyű gondolatok telepednek rám. Remélem, még életben van. A kocsmába lépve Logan hátra vezet a pult mögötti ajtóhoz, ahonnan délután előjött. Végre megtudhatom, mi rejtőzik ott. Egy hátsó folyosóra érünk, ami úgy néz ki, mint egy üzemi terület. Nem sokkal később egy konyha mellett haladunk el. Ez a hely régebben étteremként működhetett, mert hűtőkamra különböző előkészítő helyiségek is sorakoznak egymás mellett. Végül elérünk a folyosó végére, ahol három ajtó áll U-alakban. Logan a közép be, és előre enged. A szobában sötét van, ezért nem igazán látok semmit. De Logan felkapcsol egy kislámpát az íróasztalon, ami a szemben lévő falnál áll. Mögötte az ablakból az udvarra látni, ahol még szintén nem jártam. Az asztaltól jobbra egy heverő van, beágyazatlanul, rajta ruhák hevernek. Baloldalon egy komódot látok. Azt hittem, hogy egy irodába fog behozni, de ez inkább hasonlít egy hálószobára. Felül az asztalra, a lábát a székre teszi, majd a zsebéből előhúz egy csomag cigit. Engem is megkínál, de most inkább visszautasítom. Rágyújt és mélyen beszívja a füstöt. Nem kínál helyjel. Nem mondja, hogy érezzem magam otthon, helyezkedjek el kényelmesen. Ez most egy olyan beszélgetés lesz, amikor nekem tudnom kell, hogy hol a helyem. Új vagy még nálunk, szólál meg Logan, miközben leteszi az asztalra az öngyújtóját. Nem tudom, hogy hol dolgoztál eddig, miket láttál és hallottál, de ez a hely egy kicsit máshogy működik, mint a többi kocsma vagy bár. Erre már biztos magattól is rájöttél. Igen. Állom a tekintetét. Többet nem akarok mondani, megvárom, hogy ő beszéljen. Kifújja a füstöt és újra a szájába veszi a cigit. Nem fogok kertelni. Ezek a fiúk nem a jó modorukról híresek. Talán van néhány zűrös ügyük, amelyeket behoznak a klubházba, mint ezek a kisebb viták, nézeteltérések, ilyenek. Remélem ezek nem ijesztenek meg téged. Kicsit sem kíváncsi arra, hogy megijedtem-e, ahogy az épségemért sem aggódik. Azt akarja tudni, hogy megbízhat-e bennem. Adnom kell neki valamit, hogy azt higgye megértem a világukat. Az apám bűnöző volt, kezdek bele. Még egészen kicsi voltam, amikor egyszer lőtsebbel állított haza. Az anyám kiborult. Egyébként is annyi alkohol volt már benne, hogy menni alig bírt, de amikor meglátta, hogy apámból dől a vér, talán még el is ájult. Felmentem a fürdőszobába, és előkerestem az első segédobozt. Odaadtam az apámnak, aki bevonult a hálóba, én pedig lefeküdtem aludni. Másnap reggel betoltam a szülei majtaját, hogy lássam, apám még életben van-e. De amikor láttam, hogy üres az ágya és az éjeliszekrényéről szekrényéről hiányzik a fegyvere, tudtam, hogy már odakint van az utcán. Elmentem iskolába, és senkinek nem szóltam róla. Az emlékek hatására gombócnő a torkomban, de folytatom. Tudom, hogy előfordulnak zűrös ügyek, de ezek engem nem érdekelnek. Csak végezni akarom a munkámat, hogy megkapjam a fizetésem. A többi nem az én dolgom. Logan mélyet szív a cigjéből, közben hunyorokba tekint rám. Végül lehajtja a fejét, és bólogatni kezd. Rendben van. Ha mégis zavarna, hogy a fiúk beszélgetnek, hozzám fordulhatsz. Ilyen közegben nőttem fel, elviselem a keményebb szavakat, nem kell féltened. Leszáll az asztalról, és közelebb lép hozzám. A tekintetét egy pillanatra sem veszi le rólam. Csupán néhány centire áll meg előttem, amitől megemelkedik a pulzusom. Bár eddig sem lépett fel ellenem támadóan, már az aurája is fenyegető. A sötét pillantásától pedig egyenesen futkos a hátamon a hideg. A szájából kidőlő füst egyenesen az arcomnak csapódik. Félreértesz. Egyáltalán nem féltelek. Mondja nyugodtan. De mivel még nem ismerlek, ezért figyelni foglak. Tomi valószínűleg csak a farkával gondolkodott, amikor felvett, de velem nem lesz ilyen könnyű dolgot. Ez a hely az otthonom, azok az emberek odakint a családom, és ahhoz, hogy elnyerd a bizalmunkat, több kell, mint néhány kivágott felső. Hettől féltem én is. Úgy tűnik, nem Ron az egyetlen, akinek szemet szúrtam. Várható volt, hiszen csak úgy belecsöppentem az életükbe, és azt sem tudják, hogy ki vagyok, és honnan jöttem. Kétféleképpen reagálhatok Logan szavaira. Meghunyászkodhatom, és összehúzhatom magam, ezzel jelezve, hogy velem nem lesz gondjuk. Engem viszont keményebb fából faragtak, és ha valóban el akarom fogadtatni magam, akkor egészen más megközelítése van szükségem. Kihúzom magam, és viszonzom a határozott pillantását. Nekem nincs családom, kezdek bele. Nincsenek barátaim, és pont lesz arom, hogy miket műveltek itt, mert biztosan láttam már százszor rosszabbat is. Ahogy mondtam, elvégzem a dolgomat, hogy megkapjam a pénzemet. Ezen kívül azt csináltok, amit akartok. De nem fogom eltűrni sem tőled, sem rontól ezt a fenyegető hangnemet. Mert ha legközelebb is így beszéltek velem, akkor lelépek és kereshettek egy másik bolekot, aki talán már a második napon rohan a zsarukhoz. Sarkon fordulok és kisétálok a szobájából. Meg sem várom, hogy bármit reagálhasson, mert legbelül mindenem remeg. Nagyon ritkán fordul elő velem, hogy félek vagy megijedek valamitől, de ez egy egészen más helyzet. Egyedül vagyok egy csapat erőszakos bűnöző között, akik úgy el tudnák tüntetni a holtestemet, hogy sosem kerülne elő. És ha Logan szavait jól értelmezem, mostantól még jobban meg kell húznom magam. Nem találkozhatok Oliverékkel sem, mert bármikor lebukhatok. Mostantól nincs kiút. Teljesen magamra maradtam. Amikor hazaérek a munkából, a saját lakásomra megyek. Már a tegnapi üzenettől is nyugtalanná váltam, de a mai beszélgetéseim Ronnal és Logennel csak még jobban elbizonytalanítottak. Valaki egész nap figyel engem. Tudják, hogy ki vagyok. De ha így van, miért nem buktatnak le? Egyenesen a hűtőhöz lépek, kiveszek belőle egy üveg sört, majd kinyitom az ablakot és rágyújtok. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz ez a feladat. Azt hittem, néhány nap alatt összeszedek annyi információt, amennyi elég a vádemeléshez, de ezek a srácok okosak. Logan szinte bevallotta, hogy zűrös üzleteket bonyolítanak. Ezt mégis úgy tette, hogy semmi konkrétum nem hagyta el a száját. Megérzésekre és félszavakra pedig nem alapozhatunk. Fotókra, dokumentumokra, vallomásokra lesz szükségem. Ezeket viszont nem lesz könnyű megszereznem. Az ajtón kinyílik, én pedig összerezzenek a mozdulatra. Már mindentől tartok, mindenhol ellenséget látok, ezért megremeg a lábam, de amikor meglátom Oliver arcát, végre levegőhöz jutok. Mit keresel itt? kérdezem. A végén még meglátnak, nem szabadna itt lenned. Miután becsukja maga mögött az ajtót, közelebb lép hozzám. Nem jelentkeztél ma, azt hittük, valami bajod esett. Sokkal higgadtabban és szebben beszél velem, mint eddig. Talán tényleg aggódott értem. Visszamegyek a hűtőhöz, egy újabb sört veszek elő, és átnyújtom Olivernek. Nehéz napom volt, vallom be. Gyanakodnak rám, ami teljesen érthető. Konkrétan közölték velem, hogy figyelni fognak, úgyhogy nem találkozhatunk, csak ha valami nagyon fontos információról van szó. A folyosón nem látott meg senki. És ha bekamerázták az ajtót, ha azt is hallják és látják, hogy most itt vagy, neked ezeket sokkal jobban kellene tudnod, hiszen évek óta ezt csinálod. Tudom, én csak... Elkapja a tekintetét. A levegő nehézé válik körülöttünk, ahogy lassan az ágyhoz sétál és leül a szélére. Mi az? kérdezem értetlenül. Egész nap ott ülök abban a szobában, mondja. Miközben tudom, hogy ha baj van, nem teremhetek ott a következő pillanatban megmenteni téged. Nem akarom végighallgatni, ahogy... elcsuklik a hangja. Bármikor, bármi félre sikerülhet, és akár egy végzetes másodpercen is múlhat az életed. Még csak két napja tart, de már beleőrülök ebbe a bizonytalanságba. Két napja nem eszem, alig alszom, miközben csak azon jár az agyam, hogy merre lehetsz, mit csinálhatsz, és főleg azon, hogy azok az állatok mit művelhetnek veled. Most már értem, miért ilyen sápadt. Ő mondta, hogy köztünk mindennek vége, és én azt hittem, hogy az irántam érzett dühhe erősebb ezeknél az érzéseknél. De tévedtem. Még mindig félt engem, ami azt jelenti, hogy fontos vagyok a számára. Közelebb lépek hozzá, beállok a két combja közé, és gyengéden beletúrok a hajába, amire felnéz rám. Jól haladok, nyugtatom meg. Igen, veszélyes az a hely, de tudod, hogy engem nem kell féltened. Akat már jó pár olyan alkalom, amikor menekülnöm kellett, amikor az életem volt a tét, és mindig időben meg tudtam szökni. Ha egy kicsit is azt érzem, hogy nem vagyok biztonságban, ott hagyom a melót, de kell még egy kis idő. Úgy érzem, hogy sikerrel fogok járni, és nem lenne tiszta a lelki ismeretem, ha nem próbálnám meg a legtöbbet kihozni magamból, hogy elérjem a célomat. Oliver a vádlimra teszi a kezét, de közben végig a szemembe néz. Lassan simogatni kezd, majd fejjebb csúsztatja a tenyerét egészen a fenekemre. Óvatosan belém markol, amitől megfeszülnek az izmaim. Még sosem nézett így rám. Valami megváltozott benne. Talán a félelem, hogy elveszíthet, talán a megváltozott erőviszonyok, de az biztos, hogy sokkal mélyebbre tekint, mint eddig. Egyenesen a lelkem belát. Lehajolok hozzá, és határozottan megcsókolom. Két kezembe fogom az arcát, mire ő magára húz. Ráfekszem, és már nem is gondolok a veszélyre. Eszembe se jut, mint mentem keresztül a kocsmában, niket láttam és hallottam, mert csak az számít, hogy ő támogat, mellettem van. Velem van. A csókja és az érintése egy-egy szelet boldogság, amiből olyan kevés jutott ki nekem ebben az életben. Ő az első férfi, akiben képes vagyok megbízni, aki visszaadta a hitemet, hogy nem mindegyik olyan segfej, mint az apám volt. Ezért is kell véghez vinnem a tervemet. Ha csak néhány bandatagot sikerül lecsukatnom, már azt is sikerként fogom elkönyvelni. Már egyel szebb hely lesz ez a világ. Oliver már harmadszorra suttogja, hogy mennie kellene. mégsem sem moccam mellőlem. Átkarol, a fejemet puszilgatja. És bár én is tudom, hogy bármikor lebukhatok miatta, cseppet se bánom, hogy itt van. Talán most, hosszú ideig, ez az utolsó találkozunk, Ezért nem akarom, hogy véget érjen. A fiúk még itt vannak? kérdezem. Persze, Parker ügyel William szalszik. És nem lesz nekik feltűnő, hogy ilyen sok időre eltűntél? Nem hülyék. Egyébként simán beszélgethetünk a mai napodról is. Csak kicsit kellemesebb körülmények között. Elmosolyodom. Igaz. És ami azt illeti, történt is valami. Oliver felül, megtámaszkodik a háttámlán. Érdeklődön fordul felém. Micsoda? Az egyik srát, berugott az este. Azt mondta, hogy egy bizonyos Rodrigo tartozik neki egy kiló árával. Hogy pontosan miről van szó, nem tudom, de az már egészen biztos, hogy drogokkal kereskednek, legalábbis bót Rodrigo, Rodrigo, gondolkodik el Oliver. Át kell néznünk az adatbázist. Ezen kívül délután három körül Tomi és Logan elmentek Sierra Madre-ba. Nem tudom, mit csináltak ott, de nagyon fontosnak tűnt. Tomi üzletéről volt szó, mert neki kellett elmennie elsimítani a dolgot. Oliver előkapja a telefonját és megnyitja a jegyzeteket. Bó, Rodrigo Sierra Madre, Tomi és Logan. Mindent felír, amit elmondok neki, gondolom, hogy később utána tudjon nézni. Valamint összehaverkodtam Ronnal a tanácsadóval. Összehaverkodtál? ráncolja a homlokát Oliver. Gyakorlatilag megfenyegetett, forgatom a szemem. Ahogy Logan is. Azt mondták, hogy rajtam tartják a szemüket. Ron folyton Logan körül lepzsel, követi mindenhova, mintha a személyes testőre lenne, vagy egy nagybácsi, aki egyengeti az útját és vigyáz rá. Ronny Logan keresztapja, világosít fel Oliver. Egészen gyerekkorától kezdve mellette van, de mióta Logan apja eltűnt a színről, Ron még jobban odafigyel rá. Hogy hogy eltűnt, mi történt vele, meghalt? Senki sem tudja, vonja meg a vállát. Mintha elnyelte volna a föld. Csupán néhány pillanat alatt összerakom a képet. Ő volt az elnök, mondom, bár inkább csak magamnak. Ezért Logan az alelnök. Igen. Ezért nem tudunk érdemben haladni a nyomozással, mert nekünk a fejet kellene elkapnunk. Többször is végrehajtottak már ellene pucsot, és ha sikerülne a közelébe férkőznünk és megdöntenünk a hatalmát, talán lenne esélyünk szétzűleszteni az egész bandát. Most viszont, hogy Logan képbe került, újra egységesek motyogom magam elé. Pontosan. Egy helyben toporgunk, mert ez a srác összerántotta őket, és ha véglegesen ő lesz az elnök, akkor sokkal nehezebb dolgunk lesz. De ez mind benne van az aktában, amit becsúsztattam az ajtód alatt. Nem olvastad el? Oliver szigorúan tekint rám. Azt mégsem valhatom be, hogy megszektem a parancsát, és eldugtam a mappát a lakásban. De azt sem mondhatom, hogy nem emlékszem, mit olvastam benne. Csak az igazsággal nyugtathatom le. Nem olvastam, rázom a fejem. Oliver felvonja a szemöldökét. Hogy mi? Miért nem? Így semmit sem tudsz róluk. Így van, és ez így is van jól. Félek, ha túl sokat tudok róluk, akkor véletlenül elszólom magam, is olyat mondok nekik, amit hivatalosan még nem tudhatok. Biztonságosabbnak éreztem így. Úgy is kiismerem őket és az egész rendszert, hiszen csak egy napomba telt, hogy rájöjjek egy csomó mindenre. Látom rajta, hogy nem tetszik neki a válaszom, de elfogadja. Nem tehet mást. Ha jobban belegondol, igazam van. Ez a legjobb módja annak, hogy ne buktassam le magam. Láttál valami mást is? kérdezi. Logennél egy nő volt ma, aki nem a felesége. Lányokat is futtatnak, vágja rá Oliver. Ez más volt, csóvalom a fejem. A privát szobájából jött ki, és csak ketten voltak bent. Nos, köszörüli meg a torkát. Szerintem ebben semmi meglepő nincs. Azt vártad, hogy hűséges férj? Nem tudom, valahogy úgy képzeltem el, hogy ezeknek az embereknek a család az első. Annyit hallgattam tőlük, hogy mennyire összetartók és hűségesek, hogy arra számítottam az igazi családjuk felé, és így éreznek. Ők teljesen más körben mozognak. Náluk a szex csak a vágyakról szól, a kielégülésről. Egészen felé fordulok, hogy a szemébe nézhessek. És neked mit jelent? kérdezem. Nem tagadom, provokálni akarom ezzel a kérdéssel. Azt akarom, hogy bevallja, mit érez irántam. Hogy kimondja végre, miért találkozgatunk minden alkalommal, amikor a városban jár. Elsimít egy hajtincset a vállamról, a tekintetét elkapja rólam. Azt hittem, hogy téged nem érdekelnek ezek a dolgok, feleli. Jól kibújt a válaszadás alól. Nem is, de talán öregszem. Húzom fel a vállam. Egyre szentimentálisabb vagyok. Nem, nem vagy az, kacak fel Oliver. Kimászik az ágyból, és öltözni kezd, én pedig elnyúlok a takarón. Figyelem, ahogy begombolja az ingjét, és igyekszik úgy kinézni, mintha nem a földről szedte volna fel az összegyűrt ruháit. Holnaptól nem találkozhatunk, mondom. Túl kockázatos. Ha beszélnünk kell, bedobok egy szetlit a postaládába egy időponttal és helyszínnel. Rendben, de nem akarom, hogy magadra maradj. Kitalálunk valamit, hogy nem, szakítom félbe. Mondom, kockázatos. Nem akarok lebukni. A mobilomat látjátok, hogy merre járok, ahogyan azt is, ha telefonálok valakivel. Amíg láttok mozogni, addig nagy baj nem lehet. Könnyebb lenne, ha mindig a zsebedben hordanád a mobilodat, akkor mindent hallanánk, nem csak azt, ha telefonálsz. Ez egy jó megoldás, de ennél többet nem engedek. Oliver fél szemmel rám tekint. Most ki is a főnök? Feltértelek az ágyon, és egészen hozzásimulok. Felemelem a fejem, a szemébe nézek, hogy lássam minden reakcióját. Tudod, hogy azt teszel velem, amit csak akarsz. Suttogom az alka közé. De van, amiben nem hagyom magam. Egy utolsó forró csókban olvadunk össze. Majd egy nagy sóhajtás kíséretében elhúzódik tőlem. Mennem kell, különben itt ragadok. Ismét elfekszem az ágyon, és mivel mesztelen vagyok, alaposan végignéz rajtam. Az ajkába harapva lépked az ajtó felé. A kérdésemre nem kapok választ, igaz? Oldalra bicentem a fejem. Jó ét. Rám kacint és miután kidugta a fejét az ajtón, kilép a folyosóra. Hanyad dőlök az ágyon. Mélyeket lélegzem, és igyekszem lecsillapítani magam. Aludnom kell, pihennem, ha holnap is minden mozzanatra koncentrálni akarok. Nehezen kapcsolom ki az agyam az Oliverrel töltött órák után. Főleg, hogy a beszélgetésünk során rádöbbentem, milyen keveset tudok Loganről és a bandáról. Talán tényleg jobb lenne elolvasni az aktájukat. Ha van plusz információm, jobban ki tudnám szűrni a fontos és lényeges részleteket. A beépített szekrényhez megyek és kiszedem az oldalfalat, ahova a mappát dugtam. Belebújok egy pólóba, majd visszaülök az ágyra, az aktát pedig magam elé fektetem. Úgy érzem most az elsődleges célom az, hogy megtudjam, mi történt Logan apjával, és mi a klub következő lépése. Ha sikerülne visszahozni az elnököt, vagy legalább megakadályozni, hogy Logan átvegye a helyét, akkor könnyebb dolgunk lenne azzal, hogy szétbomlasszuk őket. Akár még egy koronatanút is szerezhetnénk az ügyben. Aki védettségért cserébe vallana a többi tag ellen. Igen, talán ez lenne a legjobb megoldás. Már csak rá kell jönnöm, hogy ki a leggyengébb láncszem. Nyugis délutánnak nézek elébe. Lehet, hogy a fiúkat megviselte a tegnapi dorbézolás, mert alig néhányan jönnek be egy-egy sörre. Kicsit még unatkozom is, mert még csak nem is hallom, miről beszélgetnek. Takarítással és feltöltéssel ütöm el az időmet, így legalább söprés közben közelebb kerülök az asztalokhoz. Hátha tudok hallgatózni. A próbálkozásom azonban nem ér semmit. Csupa unalmas témáról folyik a beszélgetés. Még véletlenül se szólja el magát senki. Feltűnően hallgatnak. Amikor kinyílik a hátsó ajtó, már fel sem emelem a fejem. Elkönyveltem magamban, hogy a mai napom mehet a kukába. De amikor bó megáll előttem és ránézek, a szívem kihagy egy ütemet. Alig ismerni rá. Rendesen helyben hagyták. Az egész arca felpuffadt, a homloka és az ajka felrepett. Meg se tudom számolni, hány öltéssel varhatták össze. A kezét is alig bírja feltenni a pultra, közben felszissen. Veled meg mi történt? kérdezem szörnyűködve. Lesüti a szemét. Billy a hátsó asztalnál ül, kihúzza magát, amikor bót kezdem faggatni. Kiléptem egy autó elé, kezd bele Figyelmetlen voltam, nem kellett volna annyit innom. Ez annyit tesz, hogy Billy összeverte, mert túl sokat fecsegett, de nem akarja, hogy tudjam. Rendes kölyöknek látszik, majd, hogy nem még az iskolapadban kellene ülnie, ehelyett ilyen elcseszett élete van. Valószínűleg nem túl okos, ha a tegnap estéből indulok ki, de még egy gyors étteremben is jobb munkája lenne, mint itt. Töltök neki egy kólát, és elé csúsztatom. Erre a vendégem vagy. És ha bárkivel szeretnél beszélgetni, engem mindig megtalálsz itt. Még most sem néz fel rám, de látom, hogy a szája mosolyra húzódik. Köszönöm. Motyogja maga elé. Bó! Logan jelenik meg a hátsó ajtónál. Szegény bó összerezzen, amikor meghallja a nevét, de Logan mosolyogva közeledik hozzánk. Készen állsz? kérdezi tőle Logan, amikor a pulthoz ér. Igen, persze, indulhatunk. Szuper, kint találkozunk. Bó megissza a kóláját, és már indul is a kijárat felé. Logan is követné, de nem bírom ki, hogy ne szóljak utána. Nem tett semmi rosszat. Logan megtorpan. Először megáll egy helyben, de végül hátra fordul, és visszalép hozzám. Persze, hogy nem. Mindenkivel előfordul, hogy részegen nem figyel oda, mit tesz. Csoda, hogy túlélte azt a balesetet. Szemrebben és nélkül hazudik, sőt, még rá is játszik, mert tudja, hogy tisztában vagyok azzal, hogy szerezte bóa sérüléseit. Akkor sem ezt értemli. Logan közelebb lép hozzám. Magában katszak, de amikor felemeli a fejét, már ismét komolyan néz a szemembe. Azt hittem, leszarod, mi történik itt. Ha továbbra is a helyeden akarsz maradni, akkor ajánlom, ne szólj bele abba, hogy mi csinálunk. Nagyon szívesen megmondanám neki, hogy nekem ne parancsolgasson, de akkor a munkámmal játszanék. Az ittenivel és a valódival is. Nagyon utálom azokat a férfiakat, akik többnek képzelik magukat másoknál. A tiszteletet ki kell érdemelni, nem pedig kikényszeríteni. Most viszont be kell fognom a számot, mert ha innen kidob, akkor az FBI-tól is repülök. Leszegem a tekintetemet, de dühösen csóválom a fejem. Nem akarom, hogy azt higgye, meghunyászkodom, vagy elfogadom a tetteit. Nagyon nem tetszik, amit művel, és sajnos ezt nem tudom véka alá rejteni. Szerencsére ennyi is elég ahhoz, hogy ott hagyjon és kisétáljon a kocsmából. Bosszúsan nézek utána, ami a többieknek is feltűnik. Mi az, mit bámultok? Förmedek rájuk, és inkább bemegyek a raktárba pakolászni. Félúton azonban a hátsó ajtó felé pillantok. Logan most ment el, tehát nincs a szobájában. Megfelelő alkalom lenne arra, hogy kicsit körbeszimatoljak, hát ha találok terhelő bizonyítékot a szobájában. Azt azonban nehéz lenne feltűnésmentesen véghez vinni. Ha még be is jutok, mert szerencsém van és nem zárta be az ajtót, mi a garancia arra, hogy senki nem lát meg? Nem, ez még korai. Ki kell várnom a tökéletes pillanatot, amikor mindannyian elmennek. De érzem, tudom, hogy abban a szobában lennie kell valaminek, ami segítheti a nyomozást. Az este is nyugodtan telik, csupán néhányan térnek besörözni és biliárdozni, ezért korán végzek. Talán a bóval történtek miatt nem merik elengedni magukat, hát ha ők is büntetést kapnak. Ilyenkor biztos érdemes meghúzniuk magukat, hogy lecsillapodjanak a kedélyek. Mindenki hazament, ezért én is bepakolom a holmimat a táskámba. Utoljára már csak a pultot törölgettem, amikor ismét kinyílik az ajtó. Oda nézek, de a férfi, aki belép rajta, kicsit sem ismerős. Talán ő is úgy nézte, ez egy működő kocsma. Segíthetek? kérdezem tőle. Nem válaszol, csak közeledik felém. Mivel latin külseje van, ezért csak találgatni tudok, hogy talán nem beszéli a nyelvet. Habla ingles? Továbbra is csak lépeget előre. A pulzuson megemelkedik, mert fogalmam sincs, mire számíthatok. Közelharcban jó vagyok, de ha a fegyvert ránt teljesen védtelenné válok. Teszek néhány lépést hátra, de ekkor hallom, hogy valaki kinyitja a hátsó ajtót. A férfi tekintete a hátam mögé siklik. Logan morogja mély hangján. A tekintete egészen megváltozik. Még most is kirász tőle a hideg, de legalább már nem én vagyok a fő célpontja. Erős akcentusa elárulja, hogy nem az államokban él. Hátra simítja sötét haját és mély levegőt vesz. Beszélnünk kell. Loganre pillantok, aki gond terhelten áll az ajtó mellett. Először rám néz, majd vissza a férfira. Nem most, közli. De most, feleli az idegen férfi, majd felém fordul. Kisasszony töltönne nekünk egy italt? Loganre nézek, tőle várom a választ, hogy mit tegyek. Mi a haza! Vágja rá, de a férfi a fejét csóválja. A kislány nem megy sehova. A pulthoz lépés felül az egyik bárszékre. Viszkit, jéggel. Csak most látom meg az arca bal felét, amin egy hatalmas vágás égtelenkedik. Elakad a lélegzetem, amikor rám néz. Mozdulatlanul állok, mert foghamam sincs mit tegyek. Logan azt mondja, menjek haza, de ez a férfi, akitől jelenleg sokkal jobban tartok marasztal. Bizonyára okosabb lenne elhúznom, de eszembe jut, miért is vagyok itt. Hallanom és látnom kell mindent, még ha ezzel veszélybe is sodrom magam. Előveszek két poharat és töltök. A férfinak jeget teszek az italába, Logennek tisztántalomoda. tisztán tolom oda. Azt hiszem, holnap ezért én is kikapok, de nem mehetek el, amíg nem tudom meg, miről kell beszélniük. Logan nem ül le, és az italát sem issza meg. Ugyan rád fér egy pohárral, olyan félszültnek, tűnsz. A férfi direkt piszkálja őt, és úgy látom, sikerrel is jár. Logan melkassa egyre gyorsabban hullámzik, száját összepréseli. Talán azért, nehogy olyat mondjon, amit nem kellene. Ez a mi területünk, sziszegi. Nincs jogod ide jönni. A férfi szipog egyet, majd a poharában lévő maradék viszkit lötyögteti. Nem üzletelni jöttem, csak a jussomért. Megmondtam, hogy szólok, amint megvan. Azt hiszed, hogy te mondod meg, mikor kapjam meg a saját pénzemet? A férfi hangja egészen megváltozik. Komolyabb és határozottabb lesz, amitől én is hátrébb lépek egyet. Félek, hogy nem leszek elég gyors, ha a helyzet bonyolultá válik. Logan leszegi a fejét és mély levegőt vesz. Nem tudok többet fizetni. Én nem az apám vagyok. Nem fogom meglopni a saját embereimet azért, hogy jóvá tegyem, amit ő elcseszett. Sosem gondoltam volna, hogy ezt kimondom, de jobb lenne, ha olyan lennél. Ebben a világban nem fogod sokáig húzni, ha nem vagy képes meghozni ezeket a döntéseket. Így vagy úgy, de a te játékod hamarosan véget ér. Logan szemében néz, majd ledönti a maradék kitalát, és a pultra csapja a poharat, amitől összerezzenek. Feláll a székről, majd a zsebébe nyúl. Egy kötek száz dollárost húz elő, amiből egyet letesz elém. A kellemetlenségekért. Egyenesen a szemembe néz, amitől kiráz a hideg. Vihetni a feniba a szaros pénzét is, csak hagyjon végre békén. Végül utoljára logan pillant. Egy hónapot kapsz, mondja neki. Ha addig nem fizetsz, az embereid látják majd meg a kárát. A tekintete rám siklik, majd vissza erre, mintha egyenesen megfenyegetni azzal, hogy én leszek az első a listáján. Lassan kisétál a kocsmából és én csak ekkor jutok rendesen levegőhöz. A hátamat a polcoknak támasztom, amíg visszanyerem az erőmet. Sajnálom, hogy itt kellett lenned. Veti oda, logen, Majd elindul a szobája felé. A félelmem dűbe fordul át, ezért kihúzom magam, és utána kiáltok. Ennyi! Halálosan megfenyegetnek miattad, és te csak elsétálsz! Meg sem akarod magyarázni! Mit magyarázzak? Emeli fel a hangját. Te ezt nem értheted! Kényelmes életed lehet még a sokszor ellenére is, de hidd el, fogalmat sincs, mi folyik a háttérben. Arról talán fogalmam sincs, de azt tudom, milyen az, amikor az apám bűnei miatt nekem kell szenvednem. Felkeltettem az érdeklődését, mert teljes testével felém fordul. A homlokán apró ráncok jelennek meg. – Miről beszélsz? – kérdezi. – Az apámról. Meséltem, hogy bűnöző volt. Fiatal koromban azt hittem, az a szíves, hogy egy ilyen apa mellett kell felnőnöm. De azóta rájöttem, hogy nem az volt a legdurvább, amikor még egy házban éltünk, hanem az, hogy életem végéig vele fognak azonosítani. Azokkal a tettekkel, amelyeket ő csinált, nem én. Hiába próbálok kibújni az árnyékából, azt hiszik én is ugyanolyan szarházi vagyok, mint ő volt. Sosem kaptam normális munkát, a pasiaim balhésnak tituláltak, és a barátaim is mind elpártoltak mellőlem, mert féltek, hogy valami bajba keverednek. Szóval tudom, milyen így felnőni és élni. Logan nem mond semmit, csak lehajtja a fejét. Hosszasan gondolkodik, majd újra az ajtó felé fordul. Gyere, szól vissza hozzám. Nem tudom, mit akarhat tőlem, de követem. Nem kérdezek semmit, csak bemegyek utána a szobájába, ahol a komódhoz lép. A pólói alól elővesz egy dobozt, amit átnyújt nekem. Eldobható telefon, teszi hozzá. Csak az én számom és Ronié é van benne. Minket bármikor hívhatsz, ha bármi gyanúsat látsz. Manuel nem fog személyesen rád támadni, de az emberei megkörnyékezhetnek. Valószínűleg csak fenyegetni akarnak, de azért jobb, hanyitva nyitva tartod a szemed. A kezemben forgatom a dobozt. Kell egy kis idő, amíg ezt feldolgozom, de az megnyugtat, hogy számíthatok rá. Miért teszed ezt? kérdezem. Mély levegőt vesz, mintha nehezére esne kinyitni a száját. Mert megvédem az embereimet, és most már te is közéjük tartozol. Szabadnapos vagyok, de fogalmam sincs, mihez kezdhetnék magammal. Most már nem csak attól kell tartanom, hogy a banda előtt lebukom, ha valami olyat teszek, ami nem passzol a sztorimba, de sikerült magamra vonnom egy drogkartel figyelmét is. Este írtam a saját mobilomról Leo-nak, hogy nézzen utána az összes Manuelnek, aki az FBI látószögébe került, és az akták között rábukkantam a tegnap esti vendégem arcára. Manuel Guzmán, az ismert drogkartel, a Vargas család mostani vezetője. Meg annyi személyisége van, ezért könnyen kicsúszik a rendőrök keze közül. Egyszer kapták el gyorshajtásért, de mire kiderült, hogy kit is állítottak meg, már szabadon engedték. A bűnlaj stromat több oldalas, amit talán kár volt elolvasnom, mert a rablásoktól a kivégzésekig minden szerepel benne. Nem örülök neki, hogy ő is szemmel tart, de nagyon remélem, hogy tényleg csak rá akart ijeszteni Loganre. És azt még jobban remélem, hogy Logan már tényleg a saját emberének tekint és vigyáz rám. Egy ideig barangolok a városban, de végül a kocsma előtt kötök ki. Jelenleg ez a legbiztonságosabb hely a számomra. A banda nem sejt semmit, de a kartel bármikor rám támadhat az utcán. Kétlem, hogy a határidő letelte előtt ilyet tennének, de azért jobb félni. Ráadásul sokkal jobban megismerkedhetem a tagokkal, ha nem csak munkaidőben találkozunk. A kocsmában nem találok senkit, ezért a hátsó folyosóra megyek. Az egyik ajtó nyitva áll, és mivel napfény szűrődik be rajta, közelebb lépek hozzá. A belső udvarra érek, ahol a banda tagjai padokon ülnek, beszélgetnek. Néhányan éppen ebédelnek. Logan és Róna motorjukat babrálják. Ma nem szabadnapos vagy? kérdezi Logan, amikor észrevesz. Beleszív a cigijébe, majd elnyomja a csikket a földön. De igen, válaszolom zsebre kézzel. De úgy éreztem, nincs hova mennem. Logan néhány másodpercig csak néz, majd megtörli a kezét és közelebb lép hozzám. Egészen lehalkítja a hangját. Nem kell félned, megmondtam, hogy nem esett bajod. Még sosem szólt hozzám ennyire gyengéden. Meglep a kedvessége. Tudom, mégis. A távolba pillantok, majd vissza rá. Tényleg nincs hova mennem. Otthon ültem, aztán rájöttem, hogy az életem dögunalom. Itt viszont jól érzem magam. Logan elgondolkodik, majd Bólint. Rendben, maradj nyugodtan. Rendeltem a srácoknak pizzát, ha ennél. Köszi, de nem vagyok éhes. A gyomrom napok óta dió méretűre van zsugorodva. — Az a te motorod? A mögötte álló hárlira mutatok. — Igen, ő az enyém. Megnézed? Visszasétál a motorja mellé, én pedig követem. Egyáltalán nem értek hozzájuk, vallom be. — Ez egy Harley Sport Glide. Az egyik kedvencem, mert kényelmes és gyors. — Több motorod is van? — Igen, három. — Van ez? Egy roadglide, ami hosszabb utakra való, és egy különleges, 1948-as Panhead, ami még az apámé volt. Sokszor szóba kerül az apja, mégis úgy érzem, nehezen beszél róla. Épp csak megemlíti, de sosem mondta ki, hogy milyen a viszonyuk, vagy hogy mi történt vele. Az FBI szerint meghalt, de akkor miért nem lett Logan az elnök? Már régen át kellett volna vennie a helyét. Valahogy rá kell vennem, hogy beszéljen róla. Rád hagyta, kérdezem. Olyasmi, vonja meg a vállát. Nem lettem okosabb. Ron folyamatosan minket néz, amíg beszélgetünk, szinte lesen veszi rólam a szemét. Megértem, hogy nem bízik meg bennem, hiszen csak úgy váratlanul toppantam be az életükbe. Minden oka megvan arra, hogy anakodjon gyan rám. És persze mindezt jogosan teszi. Mégis el kell terelnem magamról a figyelmét. Egy fekete terepjáró áll be az udvarba, mire Logan felsóhajt. Ledobja a kezében lévő olajos rongyot a földre, és a kocsi felé indul. A vezetőülésről egy fekete hajú nő száll ki, aki a képek alapján Logan felesége. Közelebb lép hozzánk, de Logan elé megy. Szerencsére még így is hallok mindent, amit mondanak. Mi kell már megint, kérdezi unottan a nőtől Logan. Lukásznak elfogyott a gyógyszere. És ezt ma tudtad meg? Nem, még van egy hétre elegendő adag, de az orvos szabadságra megy, ezért csak ma tudok neki feliratni. Logan a zsebébe nyúl és elővesz egy pénzt, Számolni kezdi a bankjegyeket. Az a elviszi minden pénzünket. Nevetséges, hogy a receptírásért is fizetni kell. Ő a legjobb az országban. Te nem a legjobbat akarod a fiadnak? Számon kérőn kicsit dühösen szól Loganhez. Nehéz ennyiből kiismerni a kapcsolatukat, de a kommunikációjukból ítélve és abból, hogy múltkor Logan más nővel volt, arra következtetnék, hogy nincsenek túl jóban. A testbeszédük is erről árulkodik. Ő meg ki? Csak akkor veszem észre, hogy mindketten engem bámulnak. Mia, az új csaposunk, mutat be Logan. Mia, ő a feleségem, Jasmine. Örülök, hogy megismerhetlek. Mosolyogva lépek felé és a kezemet nyújtom. Ő lepillant rá, majd felemeli a fejét, és Logan felé fordul. Most már értem, miért alszol ennyit a klubházban. Veti oda neki, majd elveszi a kezéből a pénzt, és visszamegy a kocsiához. Hát, vele sem leszünk, barátnők. Bár jó lett volna, ha tőle is sikerül némi információt kicsikarni. Minden esetre nem vetem el ezt az utat sem. Ha Logennel nincsenek jóban, talán panaszkodhatna nekem egy kicsit róla és a bandáról. Ehhez viszont először el kell hinnie, hogy nem vagyok konkurencia. Egyáltalán nem akarok logan hajtani. A találkozás egy kicsit váratlanul ért, de legalább már kapcsolatba léptem vele. Legközelebb jobban felkészülök, hát ha sikerül megkedveltetnem magam vele. Logan visszamegy a motorjához, mintha mi sem történt volna, és én is úgy teszek, mintha nem törődnék Jasmine megjegyzésével. Azt viszont nem tudom szónélkül hagyni, amit a fiáról mondott. Mi baja a fiadnak? Kérdezem. Tudom, hogy talán semmi közöm hozzá, de érnek el. És most nem a munka miatt, hanem személyesen engem. Logan megfog egy villáskulcsot, és lehajol a motorja mellé. Nem néz rám, ezért biztosra veszem, hogy úgy fog tenni, mintha nem hallotta volna a kérdésemet. Vele született szívbetegség, mondja tárvilagosan. A melkasom elnehezül. De jól van. Ha szedi a gyógyszert, akkor igen, teljes élete lehet. Látom, hogy nem szívesen beszél róla, mégis elmeséli. Remélem ez azért van, mert talán kezd nem megbízni. Ez jó hír, mosolygok. Hány éves? Hat, nem sokára hét. Ő az egyik legjobb tanuló az iskolában. Némi büszkeséget vélek felfedezni a hangjában. Úgy tűnik, mégiscsak szívesen beszél róla. Talán ez az egyetlen téma, amiről kötetlenül tudunk beszélgetni. Meglátok egy kis széket egy másik motor mellett. Közelebb húzom, és leülök Logan mellé. Sokat vagytok együtt? Nem annyit, mint szeretném. A város másik végében laknak, csak ritkán jutok ki hozzájuk. Szóval nem éltek együtt? Ez bonyolult, sóhajtja. Leül a motorja elé. Valamit bütyköl rajta, de ez most kevésbé érdekel. Tudni akarom, mi a helyzet a családjával, hát ha sikerül, közös pontot találnom Jasmine-nál. Az apám folyton elfoglalt volt, mesélem. Néha elkapta a lelki ismeret furdulás, és olyankor vetnekem nekem egy drága ajándékot, vagy elvitt a vidám parkba, de ettől még nem éreztem semmilyen kötődést iránta. Azt hitte, hogy megveheti a szeretetemet, de a tiszteletről megfeledkezett. Sosem gondoltam rá úgy, mint az apámra, főleg akkor nem, amikor részegen támolygott haza, és anyámmal együtt megkergetett minket a házban. Másnap ő nem emlékezett semmire, de én egész éjjel nem aludtam, és utána az iskolában is összerezzentem minden éles hangra. Tudom, hogy te sosem bántanád a fiadat, de ha nem vagyott neki, vele, akkor nem számít, mennyi pénzt adsz neki, vagy hogy milyen ajándékokkal halmozod el. Én tudom, milyen érzés igazi apa nélkül felnőni, és hiddel, elég elcseszett felnőtt lett belőlem. Már csak azért is, mert a szabad napomon sem tudok hová menni, csak ebbe a koszfészekbe. Magára hagyom, mert én sem akarok kérdésekre válaszolni. Besétálok a kocsmába, hogy másnapra előkészítsem a hűtőt és a pultot. Nem gondoltam volna, hogy ennyire könnyű lesz ide beilleszkednem. Eddig csak szövetségi ügynökként gondoltam magamra, de most az egyszer jól jön a családom nyomorúsága. Most végre kihasználhatom azokat a tapasztalatokat, amelyeket apámtól szereztem. Nem gondoltam volna, hogy ez a pillanat valaha is eljön, de legalább valami pozitívat tudok kihozni a traumáimból. Kigurítok egy újabb hordósört a hűtőből, hogy csapra verjem. A pult mögött guggolva meghallom, hogy kinyírik a hátsó ajtó. Felegyen esedem, de csak Logan léped be a terembe. Közelebb sétál hozzám. Tudom, hogy nem dolgozol, de adsz egy korsóval, mutat a hordóra. Lecsapolom az első korsót és elétolom. Egy ideig csak nézegeti, forgatja a keze között, de nem szólal meg. Biztos vagyok benne, hogy a kis monológom miatt jelent meg. Talán csak társaságra vágyik, és nem is beszélgetni akar, ezért én sem erőltetem a csevegést. Végzem tovább a dolgomat. Eltörlöm a poharakat, és visszateszem a helyükre. Jasmine-nel csak futó kalandnak indult a dolog, szólal meg végül Logan. Talán kétszer töltötte itt az éjszakát, és utána hetekig nem is láttam. Egyszer véletlenül összefutottunk az egyik étteremben, és amikor megláttam, hogy terhes, gratuláltam neki. Azt hittem, összejött végre egy pasival, és egyenesbe jött az élete. Aztán néhány nap múlva megkeresett, hogy elmondja, enyé magyar. gyerek. Nem akart tőlem semmit, csak úgy érezte tudnom kell. Akkor még azt gondoltam, semmi közöm hozzá, mert azt mondta, gyógyszerced, úgyhogy nem miattam történt a dolog. De utána rájöttem, hogy nem lehetek ekkora fej. Jasmine alkalmi munkákból élt, még magát is alig tudta eltartani. Nem lett volna a tiszta a lelki ismeretem, ha magukra hagyom őket. Sosem akartam családot, nem akartam megnősülni, gyerekre meg végképp nem vágytam. De ez volt a helyes út. jasmine azóta egészen elhidegültünk egymástól, de lucas mindennél jobban szeretem, és bármit képes lennék megtenni érte. Mégis úgy érzem, távol kell maradnom tőle, mert az én életem elhallgat, elgondolkodik. Nem akarom, hogy belekeveredjen. Ahogy te belekeveredtél az apád miatt? Kérdezem. Nem néz rám, csak bólogat. Nem ilyen életet szánok neki. Azért sem töltök vele annyi időt, mert tudom, hogy akkor túlságosan is bekerül ebbe a körbe. Ha idejön, ha látja, hogy mit csinálunk, talán ő is ezt akarja. Én viszont azt szeretném, ha tanulna, ha távol maradna minden szartól, amit nekem át kellett élnem, amit minden nap átélek. Szerintem lehetsz jó, apa, úgy is, hogy nem vonod be a... munkádba. Délután, hétvégén vidd el programokra, de nem mondd el neki, hogy mivel foglalkozol. Ez a baj, látod? A munkám, ahogy te hívod, nem egy irodai meló reggel nyolctól délután ötig. Délután éjszaka hajnalban, de hétvégén is mennem kell, ha úgy adódik. Nagyon sok programot lemondtam már emiatt, és Jasmine ezért nem akar már Lukás közelébe engedni. Csalódást okoztam neki, amit nehéz elfeledtetni. Gondolkodás nélkül átnyúlok a pulton, és megfogom a kezét, mire felnéz a szemembe. Csak az számít, amit érzel. A szavaid mindazt tükrözik, hogy a legjobbat akarod a fiadnak. Ezt biztosan ő is tudja. Az ajtó újra kinyílik, én pedig elkapom a kezem Logentől. Ő is kihúzza magát, és megköszörüli a torkát, mintha mi sem történt volna. Ron lép hozzánk. Gyanakodva mér végig engem, de végül Logan felé fordul. Indulnunk kell mondja. Basszus, tényleg. Mondd a fiúknak, hogy már is megyek. Rondbólint egyet, majd elindul az udvar felé. Logan lehúzza a söre felét, majd kiteszi a korsót. Köszi. Mindent. Ezzel kisétál a többiekhez, de a tekintete mindent elárul. Valóban jól esett neki beszélgetni, és nekem is kellemes csalódás volt. Teljesen megcáfolta azt a benyomásomat, hogy egy hidegvérű bűnöző. Az első találkozásunkor ridegnek és keménynek tűnt, de már látom az emberi oldalát. Neki is van gyengessége, mégpedig a fia. Ő az egyetlen fegyverem ellene. Talán ha a szívére hatok, és ráveszem, hogy hagyjon fel a bűnözéssel, és inkább Lukásszal foglalkozzon, akkor lenne esélyünk eltörölni a Káin fiait. És ki tudja, az is előfordulhat, hogy lelepleznénk az egész hálózatot, mindenkit, akivel együtt dolgoztak. Ez egy újabb esély, amit meg kell ragadnom. A lakásomba érve egy cetli vár az ajtóm alatt. Már félek megnézni, mert attól tartok, újabb fenyegetést kapok. Most azonban felismerem a kézírást. Oliver küldte, hogy este tízkor találkozzunk a Long beach kikötőnél egy étteremben. Nem sok kedven van átutazni az egész várost, de csak így lehetünk biztosak abban, hogy senkivel nem futunk össze a bandából. Az a terület már nem hozzájuk tartozik, ezért nagyon ritkán teszik be oda a lábukat. Kicsivel tíz után érek oda az étterem bejáratához, ami a Hilton Hotel aljában van. A teraszom még van hely, a pincér oda vezet az asztalhoz, ahol Oliver már vár. Az óceán felül hűvös szél fúj, ezért összehúzom magamon a kabátom, amikor leülök vele szemben. Reméltem, hogy megkaptad az üzenetet, mondja Oliver, mikor a pincér magunkra hagy. Épp időben, mesélem, csak átöltöztem és már indultam is. Taxival elég hosszú volt az út. Ilyen későn értél haza? De ma szabadnapos voltál, nem? Elsőre hazudni akarok neki, de aztán rájövök, hogy tök fölösleges. Ő is megérti, ha minél közelebb akarok kerülni a bandához. Igen, de bementem ma is, hát ha hallok vagy látok valamit. Azt mondtam, hogy nincs mit csinálnom, és legalább befejezem a pakolást meg a mosogatást. És hittek neked? Szerintem igen, vonom meg a vállam. De nyitva tartottam a szemem és a fülem. A pincér visszatér, ezért elhallgatunk. Mindketten rendelünk vacsorát és bort, és megvárjuk, amíg újra kettesben leszünk. Örülök, hogy itt vagy, szólal meg ismét, Oliver. Ha nem látlak vagy hallak, folyton azon izgulok, hogy mi történhetett veled. De a mobilomat folyamatosan hallgatjátok, nem? Ha a táskádban van, nem hallani is semmit, úgyhogy elég sok mindenről lemaradtunk. Basszus, tényleg! A telefonom majdnem mindig a táskám mélyén van. Akkor azt sem tudják, hogy Logent megfenyegették és engem sem hallottak, hogy mit mondtam. Tegnap este bent járt a kocsmában egy férfi, Manuel Guzmán. Tudsz róla valamit? Oliver körbenéz, hogy hall -e minket valaki, de a környező asztaloknál nem ülnek. Mégis közelebb hajol hozzám. Manuel Guzmán bent volt nálad? kérdezi felvont szemöldökkel. Igen, de miért vagy ennyire meglepve? Mert ő szinte sosem mutatkozik személyesen. Az embereit küldi mindenhova. Mit akart? Ha jól értettem, Logan apja elég nagy összeggel tartozik neki, amit be akar hajtani rajta. Troyról is szó volt. Értetlenül nézek rá. Troy? Logan apja, az elnök. Róla nem sokat tudtam meg, rázom a fejem. Csak annyit, hogy az embereitől is lopott. Úgy érzem, nem nagyon kedvelték őt a klubban. Oliver elgondolkodik, mintha próbálná összefűzni a szálakat a fejében. Szóval Guzmán. Beszéltél vele, vagy mit csinált? Nem engedett ki a kocsmából, amíg Logennel beszélt. Úgy láttam, hogy elég nagy a gond. Szerintem Logan nem tudja kifizetni. Fogalmam sincs, mennyi pénzről van szó, de ha azt mondod, nem szokott mutatkozni, mégis személyesen jött el, akkor biztos nem csak néhány dollárról. Ezek szerint Logan szarban van, gondolkodik el ismét. A banda tud róla? Vagy ezzel ellene fordíthatnánk őket? Erre már én is gondoltam, de ha el is távolítják őt, csak annyit érünk el, hogy új lesz. Az apjáról még mindig nem tudni, hogy hol van és mi történt vele. A klub ugyanúgy működne tovább, csak más vezetés alatt, és nem hiszem, hogy bármelyikük is feladná ezt az életet. Ez igaz. És látsz más megoldást? Van egy srác, Bó, akinek a múltkor eljárt a szája. Ő lehet a gyenge szem. Szerintem nem tartozik közéjük, és ha megfelelő védelmet nyújtanánk neki, cserébe megeredne a nyelve. Gondolod, hogy tanúskodna ellenük? A pincér megint megjelenik. Megvárjuk, amíg leteszi elénk az ételeket, majd újból közelebb hajolunk egymáshoz. Megfelelő ellenjuttatásért biztosan. Oliver hátra a székében. Rendben, puhatolt ki, hogy mit tud. Ha elég infója van, tehetünk vele egy kört. Alacsony szintű tag, de ha bevonjuk az akcióba, akkor szinte bármit kideríthet nekünk. Én csak fél információkat hallok, de ő bármihez hozzáfér. Igazad van. Be kell vinnünk az irodába. De nem tudhatja meg, hogy te is velünk vagy. Ha a tervünk mégsem válik be, téged is bajba sodorhat. Mit szólsz hozzá? Benne vagyok, vigyorodom el. Az adrenalin egészen felpörgetett. A melkasom csak úgy zakatol, és a lábomat is lázom az asztal alatt. Kocintunk, majd a számhoz emelem a poharat. Egy kevés bor majd lenyugtat. Amikor Oliver lenyeni az italt, újra közelebb hajol hozzám, de a tekintete már egészen másról árulkodik, mint eddig. Kivehetek fent egy szobát, suttogja, hogy kicsit kettesben lehessünk. Engem is felajzott a lehetőség, ezért sűrűn bólogatok. A szívem nagyokat dobban, miközben igyekszem a vacsorámmal, hogy minél hamarabb Oliverrel lehessek. Remélem, elindulhatunk ezen az úton, hogy hamarosan elérjük a célunkat. Már csak meg kell várnunk, hogy Bó belemenjen az alkuba, és onnantól sima ügyünk lesz. Széles mosolyjal az arcomon sétálok a folyosón a lakáson felé. Amíg előkeresem a kulcsomat, felidézem magamban azt a néhány órát, amit Oliverrel tölthettem. Amikor együtt vagyunk, egészen megváltozom. Ő az egyetlen, aki képes elérni, hogy megnyíljak, és őszintén beszéljek magamról és az érzéseimről. Őt nem érdekli a múltam, a gyerekkorom, sőt, ezzel együtt elfogad olyannak, amilyen vagyok. Nem mindig követem a szabályokat, de minden esetben helyesen akarok cselekedni. A jó kedvem egy pillanat alatt átvált félelembe, amikor meglátom Tomit az ajtóm előtt állni. Kicsit megtorpanok, de végül folytatom az utamat felé. A szívdobogásom felgyorsul, de már nem a kellemes izgatottság miatt. Tomi, lépek hozzá közel, te mit keresel itt? Az ajtó félfát támasztja, de amikor észrevesz felém fordul. Szia! Ne harag, úgy nem akartalak zavarni, azt hittem, hogy itthon vagy. Épp erre jártam, és csak... Az ajtó felé mutat, aztán ismét rám néz. Bulizni voltál? Csak megvacsoráztam, és ittam néhány pohár bort az egyik étteremben. De miért jöttél ide, baj van? Nem, dehogy! Épp a házad előtt mentem el, és gondoltam, megnézem, itthon vagy-e. Meg akartalak hívni egy italra, de gondolom volt társaságod a vacsorára is. A tekintete kiismerhetetlen. Fogalmam sincs, mire akar kiukadni, ezért még puhatolózom egy kicsit, mielőtt elküldeném. Elég gyanús, hogy az éjszaka közepén jelenik meg nálam, anélkül, hogy felhívna. Talán csak ellenőrizni akart. Az is lehet, hogy Logan bízta meg vele. Óvatosnak kell lennem. Tomi, miért jöttél valójában? Elmúlt éjfél. A legtöbb ember ilyenkor már alszik. Mire számítottál? Egy pillanatra leszegi a fejét, aztán újra felnéz rám. Mint mondtam, reméltem, hogy elhívhatlak egy italra. Most végeztem egy találkozóval, és gondoltam, ha már ilyen jól beilleszkedtél közénk, talán... Az zavarából ítélve semmilyen hátsó szendék nem vezérelte. Megnyugszom, hogy csak Randira akart hívni. Tomi, nagyon rendes srác vagy, de ahogy meséltem, elég csúnya szakításon vagyok túl. Most nem merek belekezdeni semmibe, amíg nem nyerem vissza önmagam. Persze, persze, értelek. Végig simít a tarkóján. Nem akartalak semmire sem kötelezni. Akkor majd bent találkozunk. Jó ét. Kikerül és elindul a lépcső felé. Tommy után nézek, miközben imádkozom, hogy Parker vagy Williams ne most jöjjön ki a folyosóra. Szegény srác. Tényleg elég aranyos, de nagyon rossz emberrel akart kezdeni. Ő is jobban jár, ha távol tartja magát tőlem. Szinte percenként nézek rá a mobilomra, hogy kaptam-e értesítést. Oliverrel úgy beszéltük meg, hogy ha bevitték Bót, olyan SMS-t küld, mintha lejárna a telefonom számlája. Az azt fogja jelenteni, hogy Bó már az irodában van. Megkértem, hogy hadd lehessek jelen a tárgyalásnál, persze csak a tükör mögött. Hallani akarom a válaszát, és rögtön tudni akarom, hogyan reagál. Talán tudok is segíteni nekik, ha látom és hallom minden mozdulatát és szavát. Nem láttad Bót? Összerezzenek Logan hangjára. Úgy teszek, mintha a pultot takarítanám, de valójában már háromszor megcsináltam, annyira izgulok. Főleg most, hogy még Logan is róla kérdezősködik. Nem, miért? Kérdezek vissza. Nyugodt maradok, nehogy lebukjak. Fel kellene vennie egy csomagot fél óra múlva, de sehol sem találom. Elegem van belőle, semmit sem tud jól csinálni. Logan nagyot sóhajt, majd elindul a hátsó ajtó felé, amikor kipattan egyetlet a fejemből. Én is elhozhatom azt a csomagot. Logan megtorpan és visszafordul felém. Hogy mi? Miért? Gyanakodni kezdett. Ki kell mentenem magam. Látom rajtad, hogy a dolgod, vonom meg a vállam. Gondoltam, segíthetnék. Nem vágja rá rögtön, hogy szó sem lehet róla, ezért reménykedni kezdek. Engem figyel. Hosszasan méreget, majd lassú léptekkel elindul felém a pult mögött. Alig fél méterre áll meg tőlem, amitől megemelkedik a pulzusom. Nem szeretem ezt a fenyegető légkört. Miért akarsz ennyire segíteni? kérdezi. Ha bármi rosszat mondok, még menekülni sem tudok. Elég a visszafogott miából. Eddig is csak akkor értem el bármi változást, ha bekeményítettem. Elő kell vennem az apámtól örökölt viselkedésemet, amit erősen igyekeztem elnyomni magamban az évek során. Csupán néhány alkalommal tört elő, de mindig a legjobbkor. Kihúzom magam, és egyenesen a szemébe nézek. Nem fizettek túl jól, csóválom a fejem. Kiegészítést akarok. Logan a homlokát ráncolja. Te most fenyegetsz? Nem. Felajánlom magam. Nincs vesztenivalom, de a pénzt tudnám mire használni. Ha bármilyen feladatod van a számomra, elvállalom. Bármiről legyen szó. Nem akarok tovább a kispadon ülni. Sokáig néz a szemembe. Egy pillanatra sem téved el a tekintete. Tudom, hogy Bó bármelyik pillanatban bekerülhet az irodába, de ha nem írja alá az egyességet, akkor tovább kell lásnom. Nem lazsálhatok egy percre sem. Éppen ezért állom Logan tekintetét. Még akkor is, amikor kínzóan sokáig vizslat. Fél óra múlva a Copa hátsó bejáratánál. Juliót keresd, mondd, hogy én küldtelek. Ha hatra nem érsz vissza, akkor jobban teszed, ha még a városból is elköltözöl. Sarkon fordul, és el a szobája felé. Hatalmas súly hullik le a vállamról. Mély levegőt veszek, és igyekszem összeszedni a gondolataimat. Nem tudhatom, milyen csomagról van szó, és mi van benne, ezért nagyon óvatosnak kell lennem. Viszont ha a bandára nézve terhelő bizonyíték van benne, akkor azt dokumentálnom kell. Majd készítek róla néhány fotót az igazi telefonommal, de ahhoz haza kell mennem. Mivel van még fél órám, ezért sietve veszem magamhoz a táskámat, és már indulok is a lakásomra. Előbb meg kell szereznem a mobilomat, és csak utána mehetek a találkozóra. És ami a legfontosabb, nem bukhatok le. A kopavida visszafogott kávézónak tűnik, olyannak, ahol mindenki szója teljes lattét iszik, de legalábbis zsírszegényt. Hozzá pedig avokádós szendvicset rendel, szigorúan biogazdálkodásból. Gyűlölöm ezeket a helyeket. Az álszentség megtestesítői. Megkerülöm a tömböt, és megkeresem a személyzeti bejáratot. A szívem csak úgy zakatol, a tenyerem izzad. Ezt most nem ronthatom el. Ezen a feladaton múlik minden, mert ha elnyerem Logan bizalmát, akkor onnantól más folyamatokba is beleláthatok majd. Legalábbis nagyon remélem. Bekopogok az ajtón, mire egy szőkehajú lány lép ki. Igen? kérdezi. Juliot keresem. Gyanakodva mér végig, majd Flegman viccent. Már is szólok neki. Azt már tudom, hogy jó helyen járok. Nem igazán értem, mit keresek egy kávézónál, de ha már cukrázdát üzemeltet az egyik leghírhettebb motoros banda, akkor nincs, mind csodálkoznom. Az órámra nézek, de még bőven van időm, mielőtt Logan keresne. Giulio gyorsan megjelenik az ajtóban. Egyáltalán nem tűnik bűnözőnek. Sokkal inkább egy egyetemistának, aki bármilyen szarmelót elvállal egy túlárazott kávézóban, hogy kifizethesse a tanulmányait. Ő is ugyanolyan kétkedő pillantást vett rám, mint az előbbi lány. Hol van Bó? kérdezi köszönés nélkül. Bó nem ért rá, Logan engem küldött. Téged? vonja össze a szemöldökét. Még sosem küldtek nőt futárnak. Most én jöttem, tárom szét akarom, és szeretném elvinni a cuccot, mert időben vissza kell érnem. A kezemben nyom egy kisebb dobozt, amin a koppa Vida felirat olvasható. A kész muffinok teszi hozzá. Mondd meg Logennek, hogy egy kis extra is van benne. Extra? Egyre kíváncsiabb vagyok. El kell bújnom egy nyugodt helyre, ahol kibonthatom a csomagot, hogy megnézzem, mi van benne. Talán találok benne elég bizonyítékot ahhoz, hogy felhasználhassuk a banda ellen. Nem túl nagy a doboz, ezért bele tudom tenni a táskámba. Köszi. El is sétálok, mielőtt még valaki észrevenne. De a táskámban rezgést érzek. Előkeresem a mobilomat, amire egy SMS érkezett, mégpedig az, amit reggel óta vártam. Bót bevitték az irodába. Gyorsan az órámra nézek. Négy múlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy van még időm, hogy hatig visszaérjek a klubházba. Igaz, jobb lenne egyenesen visszamenni, hogy Logan még véletlenül se gyanakodjon, de ott akarok lenni bó tárgyalásán. Látni akarom a saját szememmel, hogyan reagál. Nagy dilemma előtt állok. De ha Bó belemegy az alkuba, az, az egész játékot megváltoztatja. Onnantól nekem elég félgőzzel dolgoznom, mert a koronatanú úgyis ő lenne. Nekem csak néhány plusz bizonyítékot kellene szolgáltatnom ahhoz, hogy szilárd lábakon álljon az ügy a bíróság előtt. Tudnom kell, mi történik odabent. Ott kell lennem. Kiszaladok az út szélére, és leintek egy taxit. Gyorsnak kell lennem, ha időben vissza akarok érni a kocsmába, mielőtt Logan újra bezárkózik előttem. Nem olyan típusnak tűnik, aki könnyen bizalmat szavaz a másiknak. Ezt a lehetőséget nem játszhatom el, ha közelében kell maradnom. Ő a megoldás, a kulcs az egész ügyhöz. Ha ő bízik bennem, akkor bármihez hozzáférhetek, és bármit megtudhatok. Még azt is, amit nem akar megmutatni. Amikor beérek az irodába, rögtön a kihallgatók felé sietek. Williams kint vár a folyosón, úgyhogy könnyen megtalálom őket. – Mi a helyzet? – kérdezem lihegve. – Bent vannak, Biccent az ajtó felé. A tükör mögül megnézheted. A kilincsre teszem a kezem, de visszafordulok Williams felé. – Te nem jössz be? – Nem, túlságosan izgulok, nézni sem bírom. – Megértem. Ez egy nagy lehetőség. Ha Bó belemegy az alkuba, sokkal egyszerűbb dolgunk lesz a továbbiakban. Ő mindent tud, amire csak szükségünk lehet. Belépek a szobába, ahol több technikus és ügynök figyeli feszülten az eseményeket. Oliver és Parker háttal ülnek a tükörnek, velük szemben pedig Bó tördeli a kezét. Most már engem is magával ragad az izgatottság. A tenyerem izzadni kezd, a térdem megre meg, amikor először meghallom Bó hangját. Van fogalmuk arról, hogy mit kockáztatnék? Néz Oliver és Parker szemébe. Az életemmel játszom. Tudjuk, hogy sokat kérünk. Oliver kissé előre dől. De higgy el, meghálálnánk. Parker egy aktát tol elé, aki gyanakodva kémleli a papírokat. Ez mi? Az ajánlatunk válaszolja Parker. Amint vége a tárgyalásoknak és a banda tagjait elítélik, maga teljes mentességet kap. Ezen kívül bekerül az FBI tanúvédelmi programjába, amivel új életet kezdhet, akár az ország másik végében. Maguk nem tudják, mire képesek ezek a srácok horkan felbo. Ha csak az egyikük megúsz a börtön nélkül, meg fognak találni. Akkor intézze úgy, hogy egyikük se úszhassa meg, szól közbe Oliver. Ez csak magán múlik. Ha talál olyan alkalmat, amikor az egész banda egy helyen van, és tetten érhetők, akkor könnyű dolgunk lesz. Nem szoktunk egyszerre egy helyen lenni, maximum a bulikon. Szokott ott lenni kábítószer, prostituáltak, illegális fegyverek? Bó nagyot nyel, mire Oliver ismét hátradől a székében. Látja, ilyen egyszerű, tárja szét a karját. Csupán egy aláírásra van szükségünk, és mi minden folyamatot elindítunk. Tudjuk, hogy nem tisztelik ott magát, folytatja Parker. Sosem juthat olyan pozícióba, mint amire vágyik. Maga mindig csak egy feláldozható lóti futi lesz. De most kap egy esélyt, hogy ezen változtasson. Ha velünk dolgozik, jó életet biztosítunk, egy új kezdetet, amit eddig nem kapott meg. Bó leszegi a fejét. Idegesen harabdálja a száját. Az, hogy nem utasította előket az első pillanatban, már jó jel, de még nem tűnik úgy, mintha képes lenne dönteni. Mennyi időt kapok gondolkodni? kérdezi halkan. Oliver elveszi előle az aktát. Ma estig. Ha nem jelentkezik, úgy vesszük, nem érdekli az alkú. Bó még mindig maga elé bámulva bólint. Rendben, gondolom. Oliver és Parker felállnak a helyükről. Hívunk egy taxit a parkolóba, hogy senki ne lássa távozni az épületből, mondja Parker. És ne feledje, az ajánlatunk ma estig él. Ezzel kisétálnak a szobából, és egy másik ügynök jelenik meg nála, aki lekíséri a kocsihoz. A szívem a torkomban dobog. Ez egy hatalmas lehetőség a számunkra, és nem hagyhatjuk, hogy kicsusszon a kezünk közül. A lábammal dobolok, miközben kinyílik az ajtó. Parker és Oliver williams szel együtt lépnek be a szobába. Te mit keresel itt, förmed rám, Parker? Nem szabadna itt lenned, és ha valaki meglát... Nyugi, biztonságos úton jöttem, külsős nem láthatott meg, de ezt végig akartam nézni. És? Mi a véleményed? kérdezi Oliver. Nem tudom, sóhajtom. Bó nagyon ingatag, és csak abból kiindulva, amit az elmúlt napokban láttam, jobban tenné, ha mellénk állna. Láttátok az arcát? A banda verte félholtra, mert elszúrt egy gyüzletet. Igen, de éppen ezért lehet, hogy megfutamodik, teszi hozzá Parker. Ki tudja, mit művelnének vele, ha ki tudna, hogy nekünk segít. Én fedezném őt. Persze nem úgy, hogy tudja, csak segítenék neki eltusolni a találkozókat. Elterelném róla a figyelmet. Talán működhet, vonja meg a vállát Williams. Próbáld meg beleültetni a bogarat a fülébe. Mondogasd neki, hogy nincs jó helye a bandában, nem tisztelik ilyenek. Igen, ezek hatással voltak rá a megbeszélés alatt is. Helyesel Parker. Ezzel hathatunk rá. Oké, akkor megvan a feladatom. Az órám csipogni kezd. Még fél órán van visszaérni a klubházba. Mi a baj? kérdezi Oliver. Semmi, csak... Uh... Hirtelen nem tudom eldönteni, hogy szóljak-e neki a csomagról. Biztosan meg akarná nézni, hogy mi van benne, de én már nem vagyok annyira biztos abban, hogy ez jó ötlet. Az elsődleges célom most elnyerni Logan bizalmát, és ha egy bontott csomagot viszek neki, azzal teljesen elásom magamnála. Talán mi ki is rúgna. Ezt nem kockáztathatom meg. Kezdődik a műszakom, hazudom. Időben akarok beérni, hát, ha látok valamit. Igazad van, menj csak. Ha bármelyikünk haladást lát bó ügyében, akkor beszélünk. Úgy lesz. Sziasztok! Gyorsan távozom az épületből a hátsó kiáraton keresztül. És még legalább két saroknyit sétálok, mielőtt hívok egy übert. Én nem hagyhatok semmilyen nyomot magam után. Az úton végig az órámat nézem, és csak reménykedem, hogy nem keveredünk bele egy hatalmas dugóba. Nagyjából negyed órám van, mielőtt a küldetésemnek befellegzik. A táskámat kívülről meglapogatom, hogy érezzen benne a dobozt. Nagyon remélem, hogy nem mafinok vannak benne, mert felismerhetetlenek lennének, mire Logan kinyitja. Szinte viszket a tenyerem, hogy belekukkan csak, de akkor a rajta lévő matrica megsérülne, és ezzel lebuknék. Amikor kiszállok a kocsiból, besietek a kocsmába. Logan sehol sem látom, de a bandatagok közül már többen iszogatnak. Köszönök mindenkinek, majd a pult mögő lépek. Leteszem a táskám, és megigazítom a hajam, hogy ne tűnjek annyira ziláltnak. Talán Logan észre sem vette, hogy még nem értem vissza. Talán éppen egy találkozón van, és... Mia? A hang felé kapom a fejem. Logan a hátsó ajtóban áll, a tekintete elsötétől, ahogy meglát. Vajon tudja, hol voltam? Vagy bú neki, és most én is gyanús lettem? Azt sem tudom, mit mondjak neki, de ő hamarabb kinyitja a száját. Gyere be a szobámba! A fejével bicent, majd sarkon fordul és elindul a folyosón. A többiek felvont szemöldökkel néznek rám. Néhány pillantásból azt olvasom ki, hogy nagy bajban vagyok. De némelyikük csak arra gondolhat, hogy kavarok logennel. Nem foglalkozom a fürkésző tekintetekkel, megfogom a dobozt, és Logan szobája felé veszem az irányt. Veszek egy mély levegőt, mielőtt belépnék. Nincs mitől tartanom, hiszen teljesítettem a feladatot, mégis görcsbe ugrik a gyomrom. Logan kikerül, és becsukja mögöttem az ajtót. A vállas súrolja az enyémet, amikor ismét elmegy mellettem, és megáll az asztala előtt. Tekintetét rám szegezi, mintha azt várná, én mondjak valamit. Elhoztam, emelem fel a dobozt. Két óra alatt, jegyzi meg. Hol voltál? Azt mégsem mondhatom, hogy az FBI-nál próbáltuk rávenni az egyik emberét, hogy tanúskodjon ellenük. Dolgom volt. Talán gond? Flegmán válaszolok, hogy lássan, nem hat meg a fenyegetése. Közelebb lép hozzám, egészen elém, miközben lesen veszi rólam a szemét. Ha feladatot kapsz, akkor az a legfontosabb. Megértetted? A hangja elmélyül, a melkasa egyre sűrűbben hullámzik fel és alá. Azt hiszem, sikerült felidegesítenem. És meg is csináltam mindent, amit kértél. Sértetlenül leszállítottam a csomagot, és időben vissza is értem. Legközelebb adj pontosabb utasításokat, ha... Hirtelen elkapja az államat, és erőteljesen megemeli a fejem. Az ujjai a csontomba mélyednek, és az ijettségtől eldobom a dobozt. Két kezemmel a karjába kapaszkodom, hogy enyhítsek a megfeszült torkomon. – Te engem ne oktas ki! – sziszegi. – Csak a jó szándékom tart itt téged, semmi más. Ha kérdezlek, válaszolsz. Ha kérek valamit, megteszed. Gondolkodás és kérdések nélkül, értetted? Alig bírok mozogni, de bólogatok. Hosszasan a szememben néz, de nem mond semmit. Ki akarja olvasni a gondolataimat a tekintetemből, de elnyomom a félelmet. Inkább felkorbácsolom a dühömet, hogy azt lássa, ne az ilyet lányt, aki mögötte van. Ugyanolyan hirtelen enged el, mint ahogyan megragadta az arcomat. Végre levegőhöz jutok, és nem fukarkodom az összeset beszívni, amit csak tudok. Most elmehetsz, szólod a logen, míg összeszedi a dobozt a földről. Nem akarok sokáig egy légtérben tartózkodni vele, ezért kilépek a szobából, de nem sietősen. Ne higgyje azt, hogy menekülök. A pult mögött állva újra és újra előtörnek belőlem a képek, ahogyan rám nézett. Mit tenne, ha kiderülne, hogy ügynök vagyok? Hogy én vagyok az, aki tönkre teszi az egész életét és a családjáit? Tudom, hogy nem fél embertőlni, olvastam az aktáját. De vajon megtenné-e egy közeli ismerősével? Minden esetre meg kell húznom magam, amíg lecsendesednek a kedélyek. Túl sok forog most kockán. Ott van Bó, aki jó segítség lehet számunkra, azonban nekem is közel kell maradnom Loganhez és a csapathoz. Talán túl messzire mentem a nagy pofámmal. Eddig nem féltem kinyitni a számot, de most valódi veszélybe kerülhetek miatta. Elsősorban nem magam miatt aggódom, hanem azért, hogy kudarcot vallok. Nem hagyhatom félbe, amit elkezdtem. Be akarom bizonyítani, hogy igenis van helyem az FBI-nál, és kiérdemeltem az előléptetésem.